У нього була зовсім інша сфера службових обов'язків. І однак, як людина аналітичного розуму і збереженої совісті, тоді так хотілося вірити в це. Часом відчував у собі занепокоєння, якусь тиху, але дошкульну гризоту. Річ навіть не в пересаджених чи висланих за межі країни дисидентах. За великим рахунком система боролася не своїми ворогами, не з усякими там «ізмами». Вона боролася з власними помилками, яких не бажала визнавати, чи неспроможно була те робити, а з дисидентів робила політичних винуватців своєї впертої недосконалості. Хто з її служителів це усвідомлював? Той, чим далі менше мав підстав пишатися тим, що їй служить. Микола усвідомлював. Душевний незатишок. Підсилився тоді, коли в повітрі, як мовиться, запахло великими змінами. Вже тріщали і тріскалися стіни сімдесятирічної будівлі. Все гучніше, сміливіше наростав гомін людського невдоволення. Не безпричинно порозв'язувались язики і пішли відкрито гуляти в масах анекдоти, за які ще зовсім недавно давали премію розміром у десять років. Нас вишукували і повели до комунізму – але забули попередити, що в дорозі не годуватимуть. Це з найбезневинніших перлів новітнього фольклору. Одне слово, всім було ясно, що процес пішов і може зайти далеко, а він, Микола, лишається серед тих, хто його намагається спинити. І де він опиниться, якщо раптом? Не хотілось такого і до голови брати. А воно й сталося, оте раптом, і він уже подумки готувався шукати собі шматок хліба, де їм де, проте їх ніхто і не збирався розганяти, тільки поміняли назву установи та вивіску біля входу. Найбільшим кадровим переміщенням виявився переїзд їхнього шефа до столиці сусідньої новопроголошеної держави де той очолив таке самісіньке відомство, чим установив своєрідний світовий рекорд. Ніде і ніколи одна і та ж людина, якщо вона, звісно, не резидент розвідки, не служила безпекам двох різних країн. Утім, як показали подальші події, рахітично недорозвинена демократія здатна і не на таке. Микола залишився на тому ж становищі, Неафішованого офіцера, про те, щось у ньому надщербалося, несла його через дні в місяці, байдуже до потрясінь світу сили енерці, рятувався самоіронією її думками про Наталку, неначе цвяшок в серце вбитий, оту наталку я ношу, приміряв до себе щенкі слова генія замінивши в них Наталкою Марину. Якби не те живлюще думання, не поринання у спогади, в яких його почуття загострювалося і набувало первісної початкової сили, якби не листи від неї, нехай і коротенькі, з величезними перервами, просто як від пам'ятливої однокурсниці, вже давно накоїв би дурниць, а може й пропав би, вона його тримала на цьому світі, і вона ж завдавала найбільших жалів. Ти була, і цим все сказано, була, як в степу Донецьким ковила. Десь він ці рядки почув і запам'ятав назавжди. Наталка навіть не уявляла, чим були для Миколи два її приїзди на зустрічі з ним. Кажуть, Надія вмирає останнє. Треба додати... І найперша воскресає. Він і сам воскресав, опромінений нетривалою наталченою присутністю, на відстані проказуваних тільки між ними слів. І цілком свідомо давав собі звіт у тому, що такі хвилини переважають усю його кар'єру. І він ладен що завгодно робити, аби втримати біля себе наталку, хоч не такі спонтанні зустрічі. Не втримав. Знав, що не втримає, але не міг нічого вдіяти з собою. І з якогось часу в нього залишилися тільки спогади. Він став сентиментальний, а отже для такої роботи, як у нього, безперспективний, непридатний. Він сам виніс цей присуд. Чи його підказали холодні протяги з керівних кабінетів їхньої установи? На кого списати цей крутий хоче давно припущуваний віраж долі? до якого він послідовно наближається і на якому може вилетіти, неможливо навіть сказати куди. А з такої служби не йдуть за власним бажанням, подавши заяву на звільнення, як, наприклад, у школі чи на заводі.